І поверне ці чудові квіти У крапельках роси назад Шкода Цей браслет Так ліг на її руку Так органічно злився із нею Що став її частиною Ніби з ним вона і народилась Ці квіти Ці листочки Ці коштовні крапельки роси Цікаво Скільки каратів має кожен діамантик І всі вони разом І що ж це за чоловік такий який дарує такі браслети малознайомій жінці. Це не просто так. Він хоче її заманити. Це пастка. І, Боронь Боже, туди втрапити. Вона вже туди втрапила. Навіть не зогледілась, коли. Вже втрапила. З усіма своїми пальчиками в перев'язочках, кожною волосинкою, вся, у комплекті. Та скільки не нерозміркової Слід готуватися до вечірньої учти. Це ж буде не просто вечір у ресторані, хай навіть і на кращому. Це її крок у вище товариство. Дорога по воді Вечір, мов на замовлення, теплий і мов на замовлення прохолодний, відповідав ситуації. Дами могли одягти відкриті вечірні сукні, а чоловіки – Вечірні костюми. При цьому всі почувалися комфортно. Дамам не мерзли відкриті плечі, а чоловіки не задихались у своїх кроватках. Звісно, коли проводиться захід такого рівня, домовляються навіть про погоду. З їхніми зв'язками це можливо, подумала Валя, виходячи з машини, яку таки прислав за нею передбачливий Георгій Аветисович. Подумала і подякувала йому за передбачливість. На просторі стоянці, яка могла б за звичайних умов умістити десяток другий машин, голці ніде впасти. Куди б вона придолила свою Ауді? Добре тим, хто має власного водія. Хоч посеред дороги постав – не страшно. А вона не доробилась. «Мадам Валю дуже радий бачити», Дякую, що знайшли час. Зустріг її біля червоної климової доріжки, якою заради відкриття застелили романтичний дерев'яний місточок, що вигнувся у венеціанському стилі від берега до входу в ресторан Георгій Аветисович. Цілуючи руку, він промовисто глянув на зап'ясток, прикрашений браслетом, що сліпив очі і привертав погляди не тільки жінок, а й чоловіків, які на цьому розумілись. Поцілував іще раз, вище, майже торкнувшись вустами устами свого подарунка. «Вдячний, що ви знайшли можливим прийняти цю дрібничку. Я дуже хвилювався, чи підійде?» Голос величезного слонопотама луна встишено, майже інтимно. Валя не могла зараз отут, на місточку, розпочинати усю приготовану заздалегідь Веремію на тему – Ой, я не можу прийняти ваш подарунок, ой, я не така, ой, я трамвая очікую. Георгій Аветисович, мабуть, керував усім процесом, мабуть, ресторан належав йому. Мабуть, і він мусив зустрічати гостей і не мав часу надто довго теревенити, навіть із найдорожчою і найбажанішою гостею. Втім, Валентина добре розуміла, вона тут не те, що най, а скорій... «Най! Із тих найменших!» Біля початку келемової доріжки гальмували одна по одній машини із крутих і дорогих. З них виходили люди, яких знало все місто. Виходили парами – чоловік і дружина, як на дипломатичному прийомі. І вже саме це вказувало на рівень заходу. Офіційний раут, не менше. Усе міське начальство – мер із дружиною, прокурор із дружиною, начальник податкової із дружиною – Директори підприємств, бізнесмени, усі, хто вважалися кимось, мали якусь вагу. Чоловіки світили дорогими годинниками, жінки – коштовними прикрасами. Валя почувалася самотньою серед цих дорого і модно вбраних людей. Вона була одна, а всі, хто ступав на доріжку – парами. Мабуть, запрошували так, обов'язково з дамою. Валя чула, що так пишуть у запрошеннях на особливо поважні учти. Гості прибували навіть за часом відповідно до своєї вагової категорії –